Загадкові печери Існують печери та гроти, які вражають людину своєю казковою красою. Велетенські бурульки звисають із стель печер, інколи нагадуючи кришталеві люстри. Інші стирчать із підлоги. Іноді вони змикаються, утворюючи химерні кам'яні колони. До того ж, нерідко вони бувають різнокольорові. Такі дивовижні витвори природи зустрічаються у вапнякових печерах. Пояснення сучасних учених Бурульки, які звисають зі стелі, називають салактитами. Вони утворюються завдяки поєднанню краплин води з мінералами та кальцієм. Вода стікає з тріщин кам'яного склепіння. Висихаючи, такі краплини залишають рештки вапняку. З кожною краплиною бурулька росте. Сталактит збільшується. А забарвлення – це домішки різних гірських порід. На дні печери діється теж саме, тільки навпаки. Краплі, капаючи зверху, висихають, залишаючи вапняк. З часом утворюється конусоподібна колона, яка називається сталагмід. Інколи печери та гроти вражають людину не тільки своєю красою. Є печери, небезпечні для людей. У таких печерах може скупчуватися вуглекислота. Довго перебувати у таких печерах людина не може. Є також печери, небезпечні тільки для невеликих тварин, а люди почувають себе у них нормально. Вуглекислий газ важчий від повітря і збирається внизу. Це дає можливість людям не вдихати отруту. Є печери, які навіть лікують. Знаходячись у таких печерах протягом декількох днів, людина почуває себе краще, загоюються рани. Зникають деякі захворювання, викликані мікробами. Поруч з такими печерами будують санаторії.